moi agradecidos a todos os que vides un ano máis, eh, van 32 a esta mostra de artesáns de instrumentos, benvidos tamén aos artesáns que venen de fora, de Madrid, de Francia, de Portugal, do País Vasco, e imos, pois, a, a proceder, como todos os anos, a eh, dar o pregón de inauguración da, desta 32 mostra, Pero antes de presentar a, a encargada de dar o pregón este ano pois queremos facer unha reseña para nós os que facemos instrumentos pois importante porque non hai moitos días e, e, deixounos e, pois, Jesús Pérez Jesús Pérez é o mellor moitos de vós non, non sabedes quen é pero é o fillo de Paulino Pérez que foi o primeiro artesán de gaitas que estuvo xunto con Santa Lices no, no, no taller de instrumentos da Diputación e que foi, digamos, verse cuna do renacer da, do oficio dos instrumentos, eh, da, do artesán de instrumentos musicais. Paulino non só facía gaitas, senón que aprendeu a facer zanfonas e tamén enseñoulle a Jesús, a Antón Corral e a partir aí xunto con músicos da época, estamos falando dos anos 60, 70, e da cotallarse fixo nos anos 50, pois comezou eh, a nosa música tradicional e a nosa música en galego a, eh, digamos, ser molar e florecer. E todo o que hoxe nos medios de comunicación vemos como unha o millor momento, que bueno, é unha cousa que é de moda e de citas da música galega na actualidade, pois seguramente non teria sido posible sin o labor de xentes como Jesús, e por suposto tamén de xentes e contemporáneos da pregoeira, que estamos moi agradecidos dentro da Asociación de Gaiteros Galegos de que eh, nos viñera aquí a dar unhas verbas e ele é pilocha para os que somos de Lugo Pois, coñecémola dende hai moitos, moitos anos Probablemente a coñezades todos Sinda que non lle poñades cara Porque todo o país Conoce o sacristán de Coimbra Ou o alecrim dourado E gracias a ela, nun disco dos anos 70 Pois, fíxonos nos, Non só ca súa voz Sinón con dúas fermosísimas pezas Que hoxe son parte Do acermo patrimonial que temos os galegos E que todos cantamos en algún momento da nosa vida E... Sin máis, vou vos a deixar con pilocha, que encima non só ven a darnos un pregón, sino que tamén nos vai a agasallar con un par de pezas con uns amigos que trouxo. Moitas gracias e xa vos deixo con pilocha. Moitas gracias. Pois eh, moi boa tarde, tamén digo eu, despois de Xaneco, a todas e a todos, e quero dicirvos queridas e queridos todos. Xuntámonos hoxe aquí na edición número 32 desta mostra de instrumentos musicais que convoca a un importantísimo feixe de profesionais constructores de instrumentos e, por suposto, tamén a moitos tocadores e tocadoras como a min, ávidas de coñecer e experimentar o voso traballo delicado e minucioso. Eu veño dunha época dun anos, demasiados anos nos que, queridísima Asociación de Gaiteiros Galegos organizadora tamén desta mostra, fomos obrigados a escoitar aqueles coros e danzas da sección feminina da Falanche. Supuxeron para todos os cantores que comezabamos daquela unha eiva moi difícil de superar e que alterou en moito a nosa posición diante daquela música que identificábamos co opresor. Foi duro, diante daquela falla de formación e información e como non da manipulación, rescatar daquelas mans o alcance da importancia que a tradición ten sempre que se fala da cultura dun país. Ese é precisamente o motivo polo que a moitas e moitos de nós proéunos a o punto de aceptación do que era a nosa música tradicional. E o que viñeron a impoñernos aqueles nefastos elementos sen piedade nin coñecemento algun. E dos que o momento político actual tráenos un arredendo sospeitosamente moi coñecido por nós. Ollo con eles. Ollo con eles. E todo isto non durou pouco, senón que aínda nos comezos da autonomía tivemos que aturar aquelas bandas de gaitas organizadas para a maior gloria do patrón que a presidiu tantos anos. Afortunadamente, hoxe, a nosa cultura en xeral e a nosa música en particular ten unha presencia total e equiparase sen rubor con rigor a calqueira outra do mundo enteiro. E podemos levar a fronte moi alta pola profesionalidade dos nosos músicos e, por suposto, polos nosos facedores de instrumentos o tan ben representados. Eu pertenzo a un colectivo de cantoras e cantores, como diría o meu amigo Mero, que levamos incorporado o instrumento no noso corpo. Pero non quere dicir isto que non teñamos que traballalo, e o millor máis de un ou máis de unha sorprenderíase de ver as dificultades que a voz pode chegar a superar ao non ter acceso manual a ela como podemos telo a calqueira outro instrumento. E gustaríame tamén amosar fachenda porque os cantores temos a fortuna de poder incorporar textos ás nosas cancións. Isto non é banal, senón que pola contra permítenos apoyar sustentados pola voz e a interpretación musical Un discurso no que cada sentimento, cada situación conflictiva, cada injustiza poidan ser tratadas e penetradas con firmeza polo canto, conseguindo unha maior forza e unha solidariedade que só a linguaxe da música ten a capacidade de acadar. O longo da historia o ser humano conseguiu falar das súas cousas, das cousas que realmente lle importaban a través do canto, individual ou colectivo, sendo chamados de maneiras moi diferentes, xogar, xograres, trovadores, cantautores, pero sempre, sempre coa intención de transmitir o máis íntimo e o máis importante das súas vidas. O gallá eu puidera sempre facer parte destas maneiras e o meu canto tivera esa capacidade de comunicar sentimentos e denuncias que para min seguen a ser fundamentais. Eu quero dar ánimo a esta mostra porque vos so desaprova de que o que se traballa con afecto, e a artesanía é a prova máis viva, ten o millor dos futuros seguidores de indicativos e facedores de país que levan nas súas mans a semente que vos deixades. Gracias a Xermolos, a Asociación de Gaiteiros Galegos e a todos aqueles que sustentades no tempo e con tanto esforzo que Pardiña siga sendo un referente cultural deste país. Elas e eles, artesáns e visitantes, son o futuro. E vós, o sustento e a garantía de que a cultura deste país vivirá mil primaveras máis como o país mesmo, se o tomamos e o conducimos coas nosas propias mans. Viva cultura, viva artesanía, viva música e viva a Galiza Zeibe. Bueno, e agora pois vai nos agasallar, como dixen antes, con unhas pezas. Agradecer aos que están aquí, como non, a Xermolos por e non, as forzas que teñen e cada ano se van superando e, na organización deste festival por permitirnos cada vez coller un pouquinho máis de, de Torreiro para que collamos mellor agradecer tamén a Diputación de, de Lugo Área de Cultura representado por Xermán que, que este ano votónos pois, unha man, agradecer a Xunta de Galicia que tamén nos deu algo e ao Concello de Guitiriz por, bueno, por toda a infraestructura que fai posible que amostra E siga existindo deixo xa con con Pilocha e, a disfrutar da mostra de Pardiñas bueno, teño a dous amigos aquí que me van a acompañar cos que temo, teño un trío maravilloso eh, novo, con un disco recén saído tedes que enterarvos chamámonos panos non dan me gustaría facer unha mostriña das cousas que facemos así que Lis Latas por favor un aplauso enorme ademais artesán tamén artesán bailaor bailador como se di? bailador, bailador. baila bailador. con ela <ríe> eh, Pablo Esqueira no acordeón un musicazo estupendo espero que vos guste vamos facer un par de pecinhos Tas ache na la como teu cabelo a lua no mi vo de sem levar ma prenda tu a sem levar ma prenda tu a sem levar ma prenda de la como teu Cabelo a lua menina estás a chamar e eu sou lhos requeremo no se escorar sou escoraço e se os me vê queremos teus em todas ou casiois ou oh, menina Se anela como teu cabelo a lua, no Estas a xanela Estas a xanela como teu Cabelo a lúa, non me vou Daqui embora sem levar Ma prenda tu a se levar Ma prenda tu a sem levar Ma prenda dela como teu Cabelo a lúa, menina xa nela Moitas gracias Liz Latas Pablo Esqueira Moitísimas gracias Moitas gracias Bueno, que? Queremos a outra? No? Sí. ¿Sí? Queres outra ou pasamos xa? Sí Hai outra, vale Hai Bueno, Pilocha, que está empezando nesto do canto. É certo, eh? eu pinto o pelo. Vamos a lá. Este un fado precioso. Un fado que compuxo a Antón Seoane sobre un texto agasallado á Universidade de Santiago pola Universidade de Porto. É un texto moi antigo, pero unha canción fermosísima. Voaría a Compostela. Hay quien me dé la, la mariposa poder voar, voar e entón sociña buscaría entre as flores máis mimosas para beber e o aroma acordar miño de perfume dal vú entón faría un ramiño de vellos e diamantes símbolos da inefar alegría que ferben nos beizos de estudantes quen que meter a medera caldoida mariposa poder voar voar y en tan sociña y buscaría entre as flores máis mimosas para beber yo aroma cordar miño de perfume dal bu ría Un ramiño de beixos e diamantes símbolombolos da inefalfel alegría que fer ben nos beiizos des estudantes Voaría into voaría Voaría então voaría Voaría então. Perfume da albú se intonfaría Un ramiño de bellos e diamantes Símbolos da inefave, la alegría Que ferven os beitos de estudantes Voaría, inton, voaría A Compostela A Compostela Mesmo a Parviña grazas muitísimas grazas Lis Latas Pablo Gómezqueira muitísimas grazas ata sempre chao